Їхав, мабуть, невдовзі після опівночі. Джейн подивилася на виснажене обличчя Обраєна і не змогла уявити його, засидівшися, допізнавсь у суспільстві жінки. А як звати вашу знайому? запитала вона. Моніка Варгас з нами була її мама. Моніка є у телефонній книзі. Можете їй зателефонувати та переконатися. Подзвоню друга жертва Крістофера Сканлона Сара Шапіро розмовляла з детективами менше хоч. Вона, трохи відчинивши двері і не знявши ланцюжок, підозріло подивилася на них. «Я не хочу про це говорити», – відрізала вона. «Ми розслідуємо вбивство, міс Шапіро. Якщо Сканлон мертвий, лаштую свято. Більше мені нема чого сказати. У вас були всі підстави бажати йому смерті. Абсолютно вірно. А отже, ми маємо всі підстави для розмови з вами. Я знаю, вам нелегко згадувати про те нещастя, але ви, звичайно, знаєте, що поговорити з нами ми зобов'язані. Сара зіцнула, нарешті зняла ланцюжок і відчинила двері. «Давайте покінчимо з цим, а потім я відкрию пляшечку шампанського». Квартири в неї виявилися дивовижно. Вікна від підлоги до стелі з видом на монумент-авеню, меблі та предмети мистецтва, підібрані зі смаком полиці чорного дерева, заставлені дорогими книжками з мистецтва. Відзначивши явний інтерес Джейн до бібліотеки, Сара запитала – «Цікавить мистецтво детектив? Просто знаю, що мені подобається. Більшість не може сказати таких слів. Ви володієте галереєю? На Ньюбері стріт. А ви, напевно, вже це знаєте». Сара дивилася перед собою. «Там він мене й знайшов», – тихо сказала вона. «На прийомі в галереї друга. Зі всіх запрошених вибрав саме мене. Так лев обирає ягня». Вибачте, що повертаю вас до тих болісних спогадів, сказав Фрост. Повертаєте? Сара заперечливо похитала головою. Вони мене ніколи не покидають. Він здався таким привабливим, з такою готовністю приніс мені келих вина. А прокинувшись наступного ранку, я зрозуміла, що зі мною трапилось, хоча й нічого не пам'ятала. Але я пережила все до кінця. Я зробила правильно, як належить жертві зґвалтування. Не приймала душ, одразу поїхала до лікарні та написала заяву до поліції. Одна з гостей бачила, як я шкотульгала в машину з канлона, і вистачило кмітливості записати номер. Коли мені показали фотографію, я його одразу пізнала. Я заявила поліції. Мене опоїв саме Крістофер Сканлон. Але зґвалтував вас не він. На обличчі Сари з'явився напружений вираз. Я весь час повторювала. Тут якась помилка. В лабораторії підмінили запис ДНК. Або зразок було забруднено. Але ні. Про поклали на мене. Ненадійний свідок. Жінка звинуватила невинного у нападі. А другий, людини, ви того вечора не пам'ятаєте? Я багато чого не пам'ятаю. Іноді в пам'яті спалахує щось. Обличчя людини. Я не знаю, де тут справжній спогад, а де гра уяви. Вона різко засміялася. Як і моє звинувачення. Вони теж гра уяви. Жоден прокурор не захотів взяти цю справу після того, як вони отримали результати аналізів ДНК. Ви впевнені, що познайомилися саме з Крістофером Сканлоном? Абсолютно. Пізніше я дізналася, що стала не єдиною його жертвою. Була інша – Кіті О'Брайен. Вона тільки захистила кандидатську святкувала у барі. Я прочитала про Кіті, коли вона наклала на себе руки, тоді зрозуміла – Сканлон вибирав певний тип жінок, впевнених, сильних і привабливих, подумала Джейн, дивлячись на Сару Шапіро. Ті самі слова вона могла сказати і стосовно мори. Їй мороз побіг по шкірі, коли вона уявила собі, як хижак вибирає мору з натовпу, кружить на жертвою. Мора якимось чином уникла долі Сари та Кіті, не зазнала сексуального насильства. Жертвою зрештою виявився Сканлон. «То хто ж це зробив?» – спитала Сара. «Хто його вбив? Ось це і намагаємося з'ясувати», – сказала Джейн. «Я маю мотив, цілком зрозумілий. На щастя, я маю й алібі. Ви сказали, що його вбили ввечері в суботу. Правильно, в суботу ввечері до мене приїздила подруга. Вона залишилася в мене ночувати. Ми поїли, багато говорили, спати лягли близько півночі. Як звати вашу подругу? спитав Фрост, виймаючи блокнот. Джулія Чан. Сара дістала адресну книгу, знайшла чан. Я вам дам її номер телефону, адже ви, напевно, захочете з нею поговорити. Ну, їх аліби ми підтвердили констатувавfrost. Джулія Чан провела вечір з Сарою Шапіро, а Моніка Варгас сказала, що Гаррі О'Брайен був у її будинку з Скоті. Отже, обох можна викреслити з списку підозрюваних. В управлінні Бостонської поліції йшла ранкова летучка. За столом у конференц-залі сиділа Джейн та Фрост, детектив Мур та Кроу, а також начальник їхнього відділу, детектив Маркет. З моменту виявлення тіла Сканлона пройшло більше 48 годин. Зброя вбивства залишилася не Ростен підтвердив причину смерті стали множинні колоті рани, спини і грудей, шалений напад, що свідчив про неконтролювану лють. «Отже, ми повертаємося до доктора Айс», сказав лейтенант Маркет. «Я весь час тверджу, на цьому ми маємо зосередитися», піддакнув Кроу. Він ніколи не намагався приховувати неприязь до моря. Її авторитетність дратувала його, чи йому загрожував її розум. Її туфлі та відбитки в пальці виявили в машині вбитого. Камери спостереження музею зафіксували, як вони виходили разом. «Мора не вийшла, вона мало не падала», – встановила Джейн. «І його машину ми знаходимо напроти її будинку». «Якщо хочете знати мою думку, я скажу. Вони пішли з музею разом, вона заколола його в Омстед-парку, а потім поїхала додому його машиною». У півсідомому стані?» Її розповідь про повне безпам'яття аж надто зручна. Вам не здається, крім того, немає свідчень того, що мало місце сексуальне насильство. Сперми на ній не виявлено. Адже Скаллон пішов не те, щоб опоїти її та відвести додому, чому він не взяв головного призу. Джейн розлютила його настільки зневажливі міркування про інтимні подробиці випробування мори. Вони говорять не про жертву, вони говорять про її подругу. Вона подалася вперед на стільці, сперши кулаки у стіл. Тоді чому немає крові на її сукні? А ну дай мені відповідь. Неможливо вдарити ножем людину 15 разів і не замазати кров'ю. Вона переодяглася. На ній була та сама сукня, що й на відео з камери спостереження. Якщо його вбив хтось інший після того, як завіз її додому, то як він потрапив до Олмстер-парку? Заперечив крову. Машина залишилася стояти біля її будинку. Явно була й інша машина, сказав Джейн. У цій справі замішано хтось іще. Він і підвіз Сканлона до Олмстед парку, а там убив. Так, таємна друга людина, про яку ти весь час твердиш. Невідомий, чий ДНК виявили на Сарі Шапіро. Друга людина є. Або Сара Шапіро просто ненормальна. Набрехала про те, коли останній гуляла з бойфрендом, а потім звинуватила невинну. «Сара зовсім не здавалася мені схожою на ненормальну», – сказав Фрост. «Вона серйозний професіонал, і вона має голову на плечах». Кров глянула на Фроста і засміявся. Так каже наш доморослий експерт-жінок. Це був удар ще пояса. Від Фроста пішла жінка, і він... Все, що тяжко переживав, розрив з нею. Фрост хоч і напружився, але не відповів тим же, вважаючи подібне нижче за свою гідність. «Ти так зациклився на морі, просто підтягуєш факти під свою теорію», – сказала Джейн. «Це ти називаєш її морею», – зауважив Фрост. «Отже, з об'єктивністю проблеми в тебе». Він повернувся до Маркета. «Важко вести слідство, коли головний підозрюваний твій друг. Вона не підозрюваний, а жертва. «Такий підхід їй від нас і потрібен», – сказав кров. «Слухай, адже я не заперечую. Сканлон заслужив те, що отримав. Хто б його не вбив, він усім нам надав послугу. Можливо, він намагався її звалтувати лікар Айс, втратила контроль над собою і здійснила невеликий акт правосуддя. Зрештою, вона заробляє життя, розрізаючи людей, і в неї вистачить розуму винайти гарну історію для прикриття». Джейн оглянула тих, хто сидів за столом. «Це марення неможливо приймати всерйоз. Ми повинні врахувати всі», – припущення Ріцолі, – зауважив Маркет. «Що ви маємо ще?» – він подивився на детектив Мура. «Що з машиною Сканлона?» Мур – спокійний детектив підрозділу, незмінно рівним тоном сказав. «Криміналісти все ще працюють по стільниковому знайденому під переднім сидінням. Модель Такфон захищена паролем. Ми поки що не змогли зняти з неї інформацію, але те, що його знайшли глибоко під сидінням, каже, користувалися ним рідко. «Для дзвінків до партнера. Коли розкриємо телефон, мабуть, дізнаємося про особу хижака номер два», – сказав Мур. «Я перевірю інші справи щодо загальної бази ДНК. Усі зґвалтування, у яких з'являлася та невідома ДНК, вони відбувалися протягом 4 років, недалі за 30 миль від Бостона». Він постукав клавіатурою свого ноутбука і розгорнув екран до маркета. Той побачив фотографії трьох жінок. «Ви можете помітити загальні риси у цих жертвах. І Сарі Шапіру, і Кіті Обраєн. Всі вони, жінки, всі вони – свідчені Йомулася з валтівником на закритих заходах, наприклад, коктейльних прийомах або бізнес-конференціях. Більшість із них перед зґвалтуванням були помічені в суспільстві чоловіка, що підходить під опис сканлона, але його ДНК не виявлено на жодні з них нагадав Маркет. Так, не виявлено, кивнув Мур. Ймовірно, сканлон їх викрадав, але не гвалтував. Маркет насупився. Він діяв лише в ролі постачальника? Можливо, це ми і пояснюється те, що він не потребував роботи, сказав Фрост. Він заявляв, ніби працює програмістом, але ми не знайшли жодного підтвердження його слів. Він помер, маючи 300 тисяч доларів на різних рахунках. Ось у чому полягає його робота. Фруст показав фотографію жертви на екрані, і, мабуть, йому добре платили за цю працю. Не дивно, погодився маркет Сканлон бере на себе ризик, світиться на публіці, довозить жертву своєї машиною до інших будинків. Адресу легко дізнатися справ водія, зауважив Фрост. Ось тут і з'являється друга людина. Жінки непритомні, отже вони не бачать, хто їх гвалтує. На них залишається ДНК, яка не має відношення до Сканлона, а тому, якщо його і заарештують, то звинуватити його в гвалтуванні не вдасться. Ідеальне партнерство, в якому Сканлон виступає в ролі найманого працівника, а його наймач – Хоч би хто він був, явно не бідний і непогано платить працівникові, сказав Фрост. Але може, Сканлон пожадував. Можливо, він намагався шантажувати боса. Ось мотиви для вбивства. Тоді чому Сканлон продовжував працювати на нього? запитав Маркет. Мені здається, саме це він займався в суботу ввечері. Він з'явився на тому прийомі у пошуках нової жертви і вибрав жінку того -то самого типу, який подобався його босові. Подумала Джейн. Розумну, привабливу, саме таку, якою є Мора Айс. «Він хоче тільки найкраще», – тихо сказала Джейн, розглядаючи обличчя на ноутбуці Мура. «Можливо, він боїться таких жінок. Або злий на них, і ось він завоює їх подібним чином, призводить до спільного знаменника. Тут ось що цікаво, чому він сам не міг шукати таких жінок, навіщо ризикувати, залучаючи до справи партнера? Може він спотворений, – відповів Фрост, – і сам не здатний їх спокусити, або надто відомий, – припустив Мур, – людина, яку миттєво впізнають». Другий варіант стривожив Джейн. «Влада та гроші», – подумала вона, – «невже вони протистоять такій людині?» «Бивці, який платить іншому за ризик, а сам сидить, чекаючи черговий жертв. Нею могла стати Мора». Але ввечері в суботу між партнерами щось пішло не так. На прийомі все почалося добре. Сканлон вибрав жертву та підсипав роги Птол її келих. Його жертва з кожною хвилиною все гірше трималася на ногах, і він поспішив віднести її до машини. Він знайшов у сумочці море права і написав адресу на звороті візитки, а потім засунув її до нагрудної кишені. Він довіз її до будинку в Брукліні, відчинив її ключем, двері, відніс до будинку, поклав на диван. Вона була непритомна і не могла захистити себе від зґвалтування. Але його напарник з якоїсь причини не опанував її. Може, він взагалі не з'явився того вечора? Чи вирішив дочекатися іншого випадку? Адже тепер він знав, де його знайти. 4. Мора війшла до моргу ближче до вечора. Побачила, як завмер з чашкою в руці перед камником доктор Костас. Вона побачила свого секретаря Луїзу, та дивилася на неї поверх монітора комп'ютера. Нічого не сказавши, мора пройшла стіл Луїзу з власним кабінетом зачина двері. Всі вони, напевно, чули новину про неї. Серед медиків і копій майже не буває секретів. Мора не була при розкритті Крістофера Сканлона, але знала, що аутопсію робив доктор Брістоль, а значить, йому відомі обставини його смерті. Він знав, що в кишені вбитого знайшли візитку з адресою Мори, що машину Сканлона відшукали біля будинку мори, що в машині виявлено її туфлі та відбитки пальців. Але найбільше мучило і не те що всі ці чортові подробиці вказували на неї, як на підозрювану. Ні, сильніше її мучили подробиці, що вказували на неї, як на жертву. Недовірливу жінку, зачаровану та опоєну хижаком. Хоча її не звалтували, вона відчувала сором від того, що ніби виставили на показ точно так, як будь-яку жертву насильства. Сьогодні Морі знадобилося вся їй мужність, щоб прийти на роботу. «Ось як треба завдавати удар у відповідь», – подумала вона. «Насамперед, відкрий своє обличчя». Луїза постукала, увійшла до її кабінету, зачинена за собою двері. Як ви? запитала вона. Я так хвилювалася. Ми всі хвилювалися. Я добре, Луїза. Мора спокійно вінкнула свій комп'ютер, ніби цей день не відрізнявся від інших днів, коли вона. Досліджувала чужі рани, а не свої власні. Луїза працювала в бюро судової медичної експертизи дуже давно. Мора навіть не пам'ятала того часу, коли Луїза не зустрічала її весело вранці, не приносивши їй каву. У бюро, де щодня вибухали трагедії, у Луїзи завжди було добре слово, втішна посмішка. Але сьогодні Мора не хотіла жодного співчуття від Луїзи. Мені потрібен результати ростину Крістофера Сканлона, сказала вона. Це прохання зв'язало Луїзу. Того самого хто? Я знаю, хто він такий. Можете принести. Так, звичайно, Луї завітчини двері, збираючись іти, але озирнулася на мур. Якщо хочете поговорити, якщо взагалі щось потрібно, я поряд. Луїза явно думала, що Мора не терпиться, щоб її обійняти, підставити плече, на якому вона могла поплакати. Але найбільше Морі була потрібна інформація. Будь-яка інформація, яка б допомогла їй відновити події тих хвилин, що не збереглися в пам'яті. Хто знає, може вона того вечора вбила людину. Вона вже чимало знала про Крістофера Сканлона. Знала про два його арешти на підставі звинувачення двох жінок, які розповіли страшні схожі історії. Сканлон познайомився з ними на благодійних зборах та запропонував принести випити. І Кіті О'Брайен, і Сара Шапіро прокинулися вдома кілька годин по тому, не пам'ятавши про те, що сталося. В обох випадках звинувачення було знято. Кіті О'Брайен так і не оговталася від психічної травми. Через кілька місяців вона наклала на себе руки, поклавши несамовитий кінець історії. Ні, не зовсім кінець. Море знайшла в інтернеті статтю про батька Кіті, Гаррі О'Брайена, який погрожував убити Сканлона. На фотографії вона побачила нескінченну скорботу на обличчі Гарі, запалені очі, зацькований вираз. Його обличчя так приголомшило її, що вона ледь помітила, як Луїза поклала звіт з результатами розтану Сканлона на її стіл і тихенько вийшла. Гарі Обрайан, чому твоє обличчя здається знайомим? Вона відкрила звіт та прочитала опис ран Сканлона. Доктор Брістоль нарахував 15 ножових поранень різної глибини у спині та у грудях. Вона прочитала висновок і вразилась в висновку, що зроблений Брістолем. Рани мали різні ширину, та глибину, і тому патологонатом припустив, що використовувалося два ножі. Напад у стані крайнього збудження: два різних ножі. Настільки вона знала, знаряддя вбивства, так і не знайшли. Її власний дорогоцінний набір ножів Бостонська поліція вилучила і тепер їх досліджують у кримінальних лабораторіях. Невже вона це зробила? Знову і знову заструмила нішу спиною груди Сканлона. Вона знала, під впливом золпідену пацієнти виводять машину, їздять, здійснюють осмислені дії і здається, перебувають у повній свідомості, але після пробудження нічого не пам'ятають. Чи могла вона під впливом орогептолу автоматично здійснювати схожі дії? Або якийсь монстр, що спав у ній до певного часу, випущений з темного куточка свідомості прокинувся і володів нею? Можливо, я зрештою не так сильно відрізняюся від матері. Вражена такою ймовірністю, мора заплющила очі, намагаючись знайти в пам'яті хоч якусь зачіпку. Вона бачила сяйво, чула голос, схожий на далеку луну, але нічого суттєвого, нічого такого, за що могла вчепитися. Якщо його вбила я, то я маю дізнатися місце, де це сталося. Вона вийшла з кабінету більш ніж формально попрощалася з Луїзою, знову відчула на собі погляд колег, йдучи коридором. Можливо, вони питали, чи не вона справді вбивця, навіть вона сама не знала відповіді. Стояв теплий літній вечір і в Оломстед парку. Мора побачила бігунів, які сумлінно трусили подорісів вздовж річки. Закохані парочки сиділи на березі ставка. Вона пішла стежкою вздовж Маді Рівер до того місця, де, звісно, звітом розтину виявили труп. Знайти його виявилося нескладно. Яскравий спалах поліцейських стрічки все ще обгорожували чагарники. Мора впізнала лаву на березі річки, два дерева, що зіткнулися кронами, які бачили на фотографії біля злочину. Вона розглядала розгорнуту ногами криміналістів землю, паралельні. Канавки в землі. Слід залишений коліщатами візка, де вивозили тіло. Судячи з звіту, під час нападу сканун перебував на бруковій доріжці. Потім його тіло відтягли вниз по кругому берегу і залишили майже біля самої води. Каміння там все ще було бурого кольору. Там він помер, спливаючи кров'ю, подумала Мора. А тут, на стежці, де вона стоїть, йому задали ударів ножем. Вона заплющила очі, спробувала уявити, як це місце виглядало в темряві. Спробувала знайти у своїй пам'яті слід перебування тут. Згадала, як вона тримала ножа, знову-знову стромляючи його в тіло. Мора почула тріс гілочки і розплющила очі. Повернулася. За кілька ярдів від неї серед дерев стояла людина. Чи давно? Мовірно, вона була настільки одержима ідеєю знайти місце злочину, що просто не помітила його. Вона відразу звернула увагу на тишу від частини ставка. Ні тупцем. Ні, пар, що відпочивають, тільки вона й людина, що дивилася на неї за дерева. Незнайомець рушив до неї, коли вийшов з тіні на сонці. Мора звернула увагу на його сиве волосся і кульгавість, немов людини боліла нога. Страх пройшов і вона залишилася на колишньому місці, де невідомий повільно наближався до неї. Ви з поліції? запитав він. Ні, ні. Я просто прийшла подивитися. Ви чули, що тут трапилось? Вбили чоловіка в суботу ввечері. Про це усіх новин говорили. Він зупинився поряд з нею, поглянув на річку. Уявити, його вбили прямо тут. Вона деякий час розглядала його обличчя, зрозуміла, чому воно і знайоме? Ви Генрі Обраєн. Він здригнувся, подивився на неї, і здалося, вона побачила подібний спалах, пізнання в його очах. Але ні, неможливо, подумала вона. Вони ніколи не зустрічалися. Звідки ви знаєте моє ім'я? запитав він. Я знаю, ваша дочка одна з його жертв. Вона махнула на річку, де знайшли тіло сканлона. Я читала у Оглов про те, що ви погрожували йому після того, як вона її голос замовк. Він закінчив за нею болісну думку. Після того, як вона наклала на себе руки, я дуже співчував містере Обрайен. навіть уявити собі не можу, як страшно втратити власну дитину. Ніхто не може, поки воно не трапиться. І тоді ви ні про що інше не можете думати, не можете відчувати нічого іншого. Він глянув у бік річки. Я прийшов плюнути на його могилу. Ви думаєте, я погана людина? Думаю, ви скорботний батько. Він кивнув його, гуді плечі стулилися. Я вважаю, що мені стане краще, коли дізнаюся про його смерть а я відчуваю лише полегшення». Він подивився на неї, і Мора знову охопила дивне почуття співчуття. Я десь знаю його, і гадаю, він знає мене. А ви чому тут? спитав він. Хотілося подивитися, де його вбили. Ви його знали? Він помовчав, потім тихо спитав. Невже й вам дісталося від цього облюдка?» Вона не відповіла, але не сумнівалася. Обраєн прочитав відповідь на її обличчя. Так, мені дісталося від нього. Але питання в іншому, чи дісталося йому від мене? Пам'ятайте цю мить, сказав він. Смерть монстри завжди треба святкувати. Я боявся, що не доживу до цієї щасливої години, але я тут. А він горить у пеклі. Останні три слова підпалили спогади. Не самі слова, але голос, що тремтить від люті. Мора чула його раніше. «Вибачте», – сказала вона, відступаючи. Він глянув прямо на неї, тупився поглядом у її обличчя. Побачив дуже багато. Через поворот з'явилися два бігуни, і тут Мора вирішила, що настав зручний час для відступу. Вона швидким кроком пішла назад до ставка леверен туди, де люди. Тільки но вона зупинилася, озирнулася і побачила, Брайан стоїть на тому ж місці, але як і раніше не зводить з неї очей. Вона їхала додому, вчепившись тремтячими руками в руль, і тільки коли завела машину в гараж і зачинила двері, дихання її почало вирівнюватися, серце перестало битися як божевільне. Насамперед Мора зателефонувала Джейн. «Гаррі О'Брайан», – випалила вона. «Ти його допитувала?» Звичайно, ми його допитували, сказала Джейн. Звідки ти про нього знаєш? Я читала, що він колись загрожував Сканлону після самогубства Кітті О'Брайен. Про нього писали в газеті. Я думала, він тут якось прийняв участь. Я впізнала його голос. Ти з ним розмовляла? Що, чорт забирай, ти робиш? Трудчаюся в хід слідства?» ми випадково зустрілися в Олмстед-парку. Я проїхала подивитися на місце злочину, думала, може згадаю щось, і там був О'Брайен. Ми обмінялися кількома словами, і мене раптом обпалило. Я чула його голос раніше, можливо, тієї ночі. Суботу? Адже таке можливо, хоча я багато чого не пам'ятаю, якісь уривки пам'яті все ж таки збереглися. Особа, голос. Тієї ночі ти не могла з ним перетнутися, він має алібі. Ти абсолютно в ньому впевнена? Він їздив до знайомої нас свамскот. Ми з фростом розмовляли з нею, вона клянеться, що Обрайн просидів у неї до півночі. Їй можна вірити? Вона архітектор, і її мати була присутня. Зважаючи на все вечір, донька влаштувала, бажаючи познайомити маму з Гаррі, Алібі Залізне, Мора але й повісивши трубку, Мора не могла позбутися впевненості, що того вечора чула голос Гаррі Обрайена. Вона сіла на диван у вітальні, витяглась на подушках, намагаючись викликати ще один спогад. Тут вона прокинулася вранці в неділю, а минулої ночі хтось уклав її на диван. Чи вимовляв тут якісь слова? Слова, які вона все ще могла запам'ятати. Мора заплющила очі. У двері зателефонували. Мора різко сіла, серце Стукнула в грудях. Вона змусила себе підвестися, зазирнула в вічко. На ганку стояла молода, темноволоса жінка, невисока і гарненька. Мора глибоко зітхнула, відчуваючи, як страх відпускає її, відчинила двері. Слухаю. Вибачте, що турбую, сказала жінка. Я шукаю дім Девіда Чатуорта. Знаєте, він живе десь тут, але в мене в стільниковому сів акумулятор. Чи не могли б ви дати мені на мить вашу телефонну книгу? Звичайно, зачекайте, відповіла Мора. Вона пішла до кухні, де лежала телефонна книга. Пройшовши половину шляху, Мора почула, як зачиняються вхідні двері, почула за спиною крики, що наближаються. П'ять. Джейнс, тривожно розмовою з морою, сіла за стіл. Мене ніби обпалило, сказала Мора. Так, мора описала свою реакцію на Обрайна, Впевнена, що вона зустрічалася з ним. Але зустріч не могла відбутися того суботнього вечора, оскільки Обрайн перебував будинку знайомої Скам Скотті. Вона відчинила файл із записом розмови з Монікою Варгас, жінкою, до якої їздив Обрайн. 35 років, архітектор, живею у вражаючому будинку з видом на море. Вона без затримки розповіла про візит Обрайана, запевняла Джейн і Фроста, що Брайан приїхав близько шести, пообідав із Монікою та її матірю, а потім вони втрьох дивилися DVD-фільм «Вуді Алина». Обрайан залишив їхній будинок близько півночі. Моніка дала поліцейським телефон матері на випадок, якщо вони захочуть одержати ще одне підтвердження. Так, Аліб залізне. Але тепер, думаючи про ту розмову, Джейн згадала подробиці про Моніку, які раптом. Здалися їй важливими. Її самовладання, її краса, приваблива жінка, професіонал в собі, що відбувається, як Сара Шапіро, як Кіті Обраєн, як Мора Айс. Вона повернулася до комп'ютера, збираючись пошукати щось про минуле Моніки, але зателефонував телефон. «Нам нарешті вдалося зняти захист із смартфона Сканлона», – сказав Фрост. «І ми маємо доступ до його дзвінків, до всього. І ти не повіриш, що ми знайшли». Увійшовши до криміналістичної лабораторії, вона побачила збуджене обличчя Фроста. Він сидів перед монітором комп'ютера, а принтер випльовував роздруковані аркуші. Він майже не дзвонив із цього телефону, але відправляв з нього смски. Фрост показав на екран. Вони всі тут. Перша відправлена чотири роки тому. Їх лише близько дюжини. І всі відправлені одному отримувачу. Джейн дивилася на дату останньої смски. Одну сканлон відправив Увечері в суботу, о 8.30. Подивись, що він написав. Фрост класну по заголовку, і з'явився текст. Лише одна пропозиція. Адреса в Брукліні. Адреса мори. Так Сканлон повідомив свого партнера, де знайти нову жертву. Здогадався Джейн, збуджено, грюкнувши Фроста по спині. У нас є другий злочинець. Стривай, ти маєш побачити дещо інше. Інші тексти. Він прокрутив список. Бачиш дату? Ось тут. Півторарічна давність. Час нападу на Сару Шапіру, а ось трохи раніше на Кіті Обраєн. Отже, ми маємо запис про кожен напад адреси всіх жертв. Правильно, а тепер подивись сюди. Він показав на заголовок дев'ятимісячної давності. Джен дивилася на адресу Свам Спот. Це ж Моніка Ваграс. Вона також була жертвою. «Тільки вона не заявила про звалтування», – відповів Рост. «І Джулія Чан, яка забезпечила алібі Сари Шапіру. Її адреса також тут є, вони якимось чином з'єдналися, знайшли один одну. Тут ціла колекція жертв, і одні прикривають інші. Таким чином усі алібі тепер під сумнівом». Отже, Гаррі Обрайен міг убити Сканлона, він міг бути, боже мій. Джейн вихопила з кишені Стільникової. «Що?» Мора говорила з Обрайеном сьогодні ввечері, вона його впізнала. Йому це відомо? Джейн повісила слухавку і сказала: "Вона не відповідає". Коли детектив під'їхала до будинку моря, вже опустилося темряве світло, всередині не горіло, а вхідні двері виявилися незамкнутими. Джейн і Фрост переглянулись у похмурому передчутті. Вони обидва витягли зброю, і Джейн штовхнула двері. Вона прослизнула всередину першою, пройшовши до вітальні. Раптом спалахнуло світло. Гаррі Обраєн прикривався Морою, як щитом, притискаючи пістолет до її скроні. «Кидайте зброю, Обрайне, наказала Джейн, піднявши свій пістолет. Вона почула, як Фрост рухався поряд із нею, край мука побачила в його руках пістолет. «Ми не хочемо насильства, детектив!» – пролунав ще один голос, і Джейн з подивом побачила Сару Шапіру, що піднімалася з крісла. Гаррі просто намагався залагодити цю справу раз і назавжди. Убивши свідка, єдиної людини, яка пам'ятала, що вона приходила сюди тієї ночі, Джейн подивилася на Обрайна. «Вистелжили за сканлоном». «Ах так, ви це робили заради справедливості. Негідний заслужив на смерть. І будь-які журі присяжних поставиться до вас співчутливо. Я не хочу до в'язниці», – сказав Обраєн. «Про це треба було б думати ніж ви його вбивали. Я його вбив?» Він заперечливо похитав головою. «Я ж вам казав, я їздив того вечора до знайомої. Вона вас прикриває. Ваші альбі розвалиться в суді». «Ні, не розвалиться. Ми збудували фортецю, детектив». «Ви поки що не розумієте, бо не закінчили свою роботу». «Я знаю, ви всі замішані. І я знаю, ваші теперішні дії вам не допоможуть». Вона міцніше тиснула рукоятку. «Пістолета. Кидайте пістолет. З якого дива мені втрачати нічого». «А ваше життя?» Брайан гірко засміявся. «Моє життя закінчилося. Воно скінчилося того дня, коли померла Кіті. Я просто підчищаю хвости. Наче Сканлон і його партнер. Він знає про існування другої людини». Ви знаєте його партнера, Гарі? Клянусь вам, і він заплатить за це. Так, я знаю, ви знайдете. Киньте зброю, поговоримо. Ми разом шукатимемо його. Справедливість візьме гору. Він здавалося, зважував її слова. Джейн читала в його очах внутрішню боротьбу, невпевненість. Вона завжди спізнювалась. Тихо сказав Брайан. То спізнювався. Справедливість іноді доводиться їй підштовхувати. З тими словами він так штовхнув Мору, що та впала на диван, він підняв пістолет та прицілився до Джейн. Постріли пролунали миттєво, вогонь відкрила і Джейн та Фрост. Колі потрапили в груди Обрайна, його відкинуло до книжної шафи, він простояв там кілька хвилин, дивлячись на них з недоречливою усмішкою на губах. Пістолет випав з його рук, а сам він повільно сів на підлогу і Сара з криком і риданням упала поруч з ним на коліна. Він не зробив жодного пострілу. Мора присіла порід із тілом, перевірила пульс, почала робити штучне дихання, але Джейн, побачивши Обрайна, побачила, що світло йде з ним. Його було не врятувати. Ще за день вони знайшли тіло, відстежили одержувача SMS-ок Сканлона. Ним виявився мешканець чудового особняка в Ньютоні, якийсь Вільям Хіткоут. 42 роки вони знайшли містера Хіткоута, в його сріблястому мерседесі він сидів, завалившись на біг, а машина стояла в гаражі біля будинку. Він уже кілька днів як помер, тобто цілком імовірно, того ж дня, що й Сканлон. Причину смерті довго шукати не довелося. єдиний постріл у праву скроню. Кулі з пістолета Сміт Вессон, Калібру 9 мм. Mm. Пістолет, викрадений, як з'ясувалося рік тому у Майамі, мрець тримав у руці. У багажнику виявився пластиковий мішок із двома кухонними ножами. На лезах обох засохла кров. Напевно, кров Сканлона, подумала Джейн, дивлячись, як криміналісти прикріплюють бирки до пакетів з речовими доказами. Всі докази знайшлися тут же, і вони не залишили поліції жодних сумнівів. Гіткоут убив Сканлона в Олмстед парку, потім приїхав додому і наклав на себе руки. Протягом одного кривавого вечора обидва хижаки вирушили на той світ. Джен, як і Мора на жодну секунду не повірили цій версії. Удвох вони стояли на під'їзній доріжці біля будинку хіткоута, дивлячись, як евакуатор відвозить мерседес до кримінальної лабораторії. День хилився надвечір, насувалися чорні хмари, і в повітрі ставало перечуття грому. Але для Мори гроза вже закінчилася. «Гаррі поводився як справжній герой, сказала вона. Джейн у нього і в думках не було мене вбивати. Він прийшов у мій дім із незарядженим пістолетом. Ми ж не знали, вибору він не залишив. Звичайно, не залишилося. Він так і задумав, хотів піти голосно, щоб не забули про його дочку, і йому не довелося відповідати на жодне запитання. Після паузи Мора додала, він помер від раку. Він сам тобі сказав? Ні, лікар Брістоль сьогодні вранці робив ростин. Тіло Гарі пронизане метастазами. Я думаю, він знав про близьку смерть і сам вибрав, як йому піти. Чому мене тепер мучать кошмари? Подумала Джей, дивлячись на темне небо. Коли вбиваєш людину, на твоїй душі залишається плями, навіть якщо бисто було вимушене. Навіть якщо жертва сама розуміла, чому ти натисну на спусковий гачок. «Ми обидві знаємо, тут була змова», сказала Джейн. «Гаррі і ті жертви, вони разом спланували все, що трапилося. Вони прикрили одне одного. Настільки я розумію, всі вони задавали ударів Крістоферу Сканлону. 15 колотих ударів, 15 колотих ран, два різні ножі і жодного відбитка пальців». Джейн розчаровано зітхнула. «Я знаю, що сталося, але нічого не можу довести». «А чи хочеш? Адже ти сама завжди чіпляєш.